amma ba'du fa inna aslaqal hadithi kitabullah wa khara al-hadi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syar'al umuri muhdathatuhah wa kulla muhdathatin bid'ah wa kulla bid'atin dolalah wa kulla zalatin finnah ayolah ikhwah kepada seluruh jamaah masjid yang dimuliakan oleh Allah SWT dan kepada seluruh Pemirsa TV Raja dan pendengar radio Raja yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah SWT. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat, nikmat akhlia, nikmat dijauhkan oleh Allah dari berbagai macam malapetaka. Dan kita bersyukur kepada Allah SWT diberikan nikmat Islam dan sunnah. Dan kita bersyukur kepada Allah SWT diberikan taufik dari Allah untuk selalu dan senantiasa menuntut ilmu syar'i. Akhwani fi din, al-Syaikh kepada seluruh ikhwan yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah taala. Kita akan lanjutkan kajian kita dari buku Syarah Aqidatul Sunnah wa Jama'ah. Kita masih pembahasan bab yang kedua. Dan ini sebagai pengulangan yang sudah saya sampaikan Jadi bab ini harus saya ulang lagi Supaya kita paham tentang bagaimana Ahlu Sunnah dalam mengambil dan menggunakan dalil Dalam mengambil dan menggunakan dalil Jadi bab ini aja yang saya ulangi Ada pun yang lain tidak usah dan ini sudah kita kaji dari awal ya Sudah bertahun-tahun dan sudah selesai kajian kita Dari kitab syara akidah Ahlu sunnah jamaah Saya ulang ini Supaya betul-betul kita faham Bagaimana ahlu sunnah dalam mengambil Dan menggunakan dalil Karena Di antara sebab Kesesatan manusia Mereka menyimpang dari salatul mustaqim Karena mereka tidak tahu Bagaimana Cara mengambil dalil dan juga Menggunakan dalil Karena tokoh, tokoh ahli bid'ah Atau firqoh-firqoh yang sesat Mereka juga punya cara-cara tersendiri Dan menggunakan dalil yang dengan itu Mereka sesat Ini sudah kita bahas Sudah dua kali kita bahas Poin Yang pertama Sampai ketujuh Yang sudah dua kali Pembahasan ini kita bahas Ya pekan yang lalu kita bahas poin yang pertama sampai keempat, kemudian pekan yang lalu kita bahas poin yang kelima sampai yang ke keenam. Sekarang kita masuk poin yang ketujuh untuk melihat di bab yang kedua di halaman 50 dari Syarak Kita ah. Rasulullah Jemaah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah maghsum. Dipelihara oleh Allah dari kesalahan dan para sahabat radhiyallahu anhu majmain secara keseluruhan dijauhkan Allah dari persepakat di atas kesesatan, sebagaimana sabda Rasulullah SAW. In Allahu Taala Qad ajar ummati min antajtamaa ala zulala. Dan Allah Ta'ala telah melindungi umatku dari berkumpul atau bersepakat di atas kesesatan. Hadis ini Hasan direwetkan oleh Imam Ibnu Abi A Asim dalam kitab as-sunnah Dari Ka'ab bin Asim al-Ash'ari radiyallahu'an Jadi para sahabat Secara keseluruhan dijauhkan oleh Allah dari bersepakat di atas kesesatan Nabi bersabda juga Inna allaha la yajmau hadir umma ala zalala Sungguhnya Allah tidak akan mengumpulkan umat ini Di atas kesatan Namun secara individu Tidak ada seorang pun dari mereka Yang ma'asum Jika ada perbedaan pendapat Di antara para Imam Atau yang selain mereka Maka perkara tersebut Dikembalikan kepada kitabullah Dan sunnah rasulullah Rasulullah dengan memaafkan orang yang keliru dan berperasaan baik bahwa ia adalah orang yang berijtihad Perhatikan poin ini, poin yang ketujuh, Rasulullah SAW adalah ma'asum dipelihara oleh Allah dari kesalahan. Artinya ma'asum terpelihara dari kesalahan para Nabi, Warlusul, An Nabi Mustalahu Wassalam semuanya ma'asum. Artinya ma'asum mereka seandainya mereka berbuat kesalahan langsung ditegur oleh Allah. Dan Allah mengampuni dosa mereka Itu ma'zum Artinya mereka sebagai manusia Tetap ada kesalahan Tapi kesalahan mereka langsung uh, Mereka langsung taubat kepada Allah Dan langsung diterima Sebagaimana para anbiya Yang Allah sebutkan dalam Al-Quran Nabi Adam juga pernah salah Nabi Nuh pernah salah Kemudian juga Nabi Musa Nabi Ibrahim dan yang, yang lainnya, Allah abadikan dalam Al-Quran Cuma begitu mereka salah Langsung mereka taubat Dan mereka diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Kita bahas satu persatu Dan tolong diperhatikan semuanya Jadi Rasulullah SAW adalah ma'asum Dipelihara oleh Allah dari kesalahan Seperti yang tadi saya sebutkan itu mereka salah, langsung ditegur oleh Allah Dan mereka taubat Dan langsung diterima taubatnya oleh Allah Ta Adapun kita Tidak seperti itu Kita salah, kemudian Belum tentu juga langsung kita taubat Kemudian juga Belum tentu Artinya diterima, dan kita gak tahu Diterima atau tidaknya Tapi kalau ambil Al-Rusul alihimu salatu wassalam Langsung diterima oleh Allah Ta Taubat mereka dan Rasulullah SAW juga di sini maksum Dalam menyampaikan risalah Arti risalah Yang Diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW Itu telah disampaikan semuanya Dan beliau tidak salah dalam menyampaikan wahyu ini Semuanya benar Dalam menyampaikan wahyu Semua sudah disampaikan oleh Rasulullah SAW Enggak ada satupun yang disembunyikan Semua sudah sampaikan Dan Allah juga Memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW Untuk menyampaikan semua wahyu Jadi enggak ada yang disembunyikan Dan Nabi Muhammad SAW Tidak pernah khianat Yang Allah menyebutkan di dalam Al-Quran Untuk bisa lihat Di dalam surah Al-Ma'idah Bahwa Nabi Muhammad SAW Di surah Al-Ma'idah Di ayat kelima ayat 27 Yaiyahr rasul wa hayya rasul baligh ma unzira ilaikam mirabbik sampaikanlah apa yang turunkan kepadamu dari Rabbmu wa illam taf'al apabila engkau tidak berbuat demikian artinya menyampaikan apa membawa risalah apa membawa risalah maka engkau tidak menyampaikan risalah itu wallahu ya'simuka minan nas ya Allah menjaga kamu dari manusia Inna Allah alayah jilqaum al-kafirin Tersungguhnya Allah tidak menunjuki orang-orang kafir Masa'at muslim Rasul sudah jelas baginya bertunjuk Dan mengikuti jalan Selain jalan kaum uminin Kami palingkan kemana diberpaling dan kami akan Masukkan di akun narkah Jahannam, Jahannam itu Sejak ke tempat kembali Dari ayat ini Diambil dalam para ulama tentang Ijmahnya sahabat di ayat ini disebutkan Dalam surah Al-Nisa ayat 115 Wama yushakikir rasulah min ba'dima tabayyanalahul huda Padahal siapa Yang menentang rasul Sudah jelas bagian berinjung Dan mengikuti jalan Selanjutnya kaum ummin Jalan kaum ummin yang dimaksud dalam ayat ini itu Jalannya para sahabat Karena yang pertama kali beriman kepada Rasulullah SAW adalah para sahabat Jadi mengikuti jalannya kaum umminin Allah akan palingkan dia ke mana berpaling. Muwalihi matawalla wanuzaijannah. Ayat ini sebagai dalil tentang ijma'nya para sahabat merupakan maksud. Individu sahabat tidak maksud. Dan Nabi juga bersabda Rasulullah: Inna Allah Taala qad ajara ummati min anta jazmi ala kullala. Sesungguhnya Allah Taala telah melindungi umatku. Dari berkumpul atau bersepakat Di atas kesesatan Ini kita perhatikan Bahwa ijmahnya para sahabat Adalah ma'asum Dan kita diperintahkan Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Untuk mengikuti jejaknya para sahabat Jalannya para sahabat Karena mereka adalah Orang-orang yang adil Semua para sahabat semuanya adil Semuanya jadi as-sahabat para sahabat semuanya adil Dasarnya di dalam Allah Taala dalam surah Al-Baqarah, wakzalik jgannakum ummatu wasatah, hidakun shu'adah al-nas, waiqun al-rasulu 'alaykum shida. Demikian akan menjadikan kalian sebagai umat yang pertengahan, dan Rasul sebagai saksi kalian, Dan kalian sebagai saksi atas yang lain wa qad jaraka janu ummatan wasatun takunu agar kalian menjadi saksi manusia wa yakuna rasulukum dan rasul sebagai saksi atas kalian. Dan surah Al-Baqarah ayat 143 tentang keharusan mengikuti para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Ini disebutkan dalam beberapa ayat Al-Quran Tentang wajibnya Kita mengikuti para sahabat Radiyallahu anhu juma'in Untuk bisa lihat Di halaman 100 dan seterusnya Di bab yang kelima Tentang kewajiban iqtiba' Mengikuti jejak salafus salih Dan menetapkan manhadnya Tadi saya bacakan ayat dalam surah An-Nisa Ayat 115 juga Kita bahas tadi Kemudian juga Di surah At-Tawbah Ayat 100 Kita disuruh mengikuti jejaknya Para sahabat Allah berfirman Wassabiqun al-awwalun Minal muhajirin wal ansar Walladina ttaba'u mihsan radiyallahu wa radu'an jannatin tajri Tahtal anharu khalidina Fi'abada dhalikal fawzul adzim Dan bukanlah siang pertama Dari muhajirina al-ansar Dan orang yang mengikuti mereka dengan baik Allah redoh kepada mereka Mereka pun redoh kepada Allah Allah sediakan bagi mereka surga-surga Yang mengalir di bawahnya sungai-sungai Mereka kekal dalamnya selama-lamanya Dan demikian Merupakan kemenangan yang besar di sini tentang wajibnya mengikuti para sahabat Sebab Allah menyebutkan Orang-orang mengikuti mereka yang kebaikan Allah reda kepada mereka Mereka pun reda kepada Allah dan Allah sediakan Bagi mereka surga Jadi kewajiban mengikuti ini Wajib mengikuti jalannya para sahabat Radiyallahu al-majma'in Karena yang merindakan demikian Allah SWT Di dalam Al-Quran dan juga Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa ala alihi wa dan harus kita perhatikan bahawa para sahabat Adalah orang yang paling alim Yang paling tahu tentang agama ini Dari semua manusia Mereka orang paling baik hatinya Untuk melihat di halaman 108-109 dalam buku ini Halaman 108-109 Kata Abdul bin Mas'ud radhiyallahu r.a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 yuqatiluna ala dinihi fa raa al muslimuna hasanan wa huwa hasan wa ma ra'u sayyan fa huwa indallahi sesungguhnya Allah SWT melihat hati hamba-hambanya dan Allah mendapati hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sebaik-baik hati manusia maka Allah pilih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai utusannya dan Allah memberikan risalah kepadanya Kemudian Allah Taala melihat dari seluruh hati ambambanya setelah nabinya Muhammad SAW maka dapati bahwa hati para sahabat merupakan hati yang paling baik sesudahnya maka Allah jadikan mereka sebagai pendamping nabinya yang mereka berpegang yang mereka berperang untuk agamanya apa yang dipandang kaum muslimin itu para sahabat itu baik maka itu baik di sisi Allah dan apa yang mereka para sahabat Pandang buruk, maka di Allah Itulah buruk Ini riwayat atau asar ini Hasan dirayatkan oleh Imam Ahmad Disaikan oleh Syekh Ahmad Muhammad Syakir Dalam Dakhrij Mustad Imam Ahmad Dan yang lainnya Asar ini menunjukkan Yang pertama Bahawa hati para sahabat radhiyallahu An-Majma'in adalah hati yang paling baik setelah para nabi dan para rasul alaihimu salatu wassalam yang kedua para sahabat radhiyallahu alaihi wa adalah pendamping nabi Muhammad SAW yang setia kepada beliau Yang ketiga Para sahabat radio, majumlah, Para pejuang Pembela agama Islam dengan perantara mereka Agama Islam tersebar ke seluruh pelosok dunia Yang keempat Para sahabat radio, majumlah, Orang yang paling faham Tentang agama Islam Paling takut, paling selamat dan paling bijaksana Ini yang sering disebutkan oleh Para ulama bahawa para sahabat itu A'lam Aslam wa ahkam Para sahabat a'lam jadi para salafus saleh merupakan a'lam aslam dan ahkam. Mereka yang lebih tahu, mereka yang lebih selamat, mereka yang paling bijaksana. Yang kelima, bahwa ijma' sahabatlah ma'shum. Sehingga tidak mungkin atau mustahil mereka sepakat dalam kesesatan. Apa yang dipandang baik oleh mereka, maka baik pula di sisi Allah taala. Dan apa yang dipandang jelek atau buruk oleh mereka, maka di sisi Allah itu juga buruk. Jadi kita harus mengikuti jejaknya para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Ijma'nya mereka adalah ma'sum ma dan kita harus mengikuti jejaknya mereka. Maka dikatakan oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah kita melihat di halaman 111 Usulus sunnah indana attamassuku bima kana alaihi ashhabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal-iqtida'u bihim wa tarkul bid'a wa kullu bid'atin fa hiya Prinsip Ahlus Sunnah adalah berpegang dengan apa yang dilaksanakan oleh para sahabat radhiyallahu majma'in dan mengikuti jejak mereka, meninggalkan bid'ah dan setiap bid'ah adalah sesat. Ini dalam kitab beliau Usul Sunnah. Dan juga dijelaskan oleh Imam al dalam kitabnya Syarah Usul I'tiqad Ahlus Sunnah wal Jama'ah. Jadi kita berpegang dengan apa yang dilaksanakan para sahabat dalam kita beragama ini. Enggak boleh berpaling dari manhajin para sahabat enggak boleh. Sebab kalau berpaling dari mereka pasti sesat. Bahkan membuat orang itu menjadi ahli bid'ah. Antum lihat penjelasan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah di halaman 113. Di halaman 113. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, "Man adala عن مذاهب الصحابة والتابعين وتفسيرهم إلى ما يخالف ذلك كان مخطئا في ذلك بل مبتدعا وإن كان مجتهدا مغبرا له خطأه ونحن نعلم أن القرآن قرأه الصحابة والتابعون وتابعوهم وأنهم كانوا أعلم بتفسيره ومعانيه Kamal, Nama, Agam, Bil, Hak, Ladi, Baga, Bihi, Rasulah, Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka orang itu telah salah. Jika ia sebagai mustahik, maka kesalahannya akan diampuni. Kita mengetahui bahawa Al Quran telah dibaca oleh para Sahabat Rasulullah Nabi, dibaca oleh para Tabi'in dan yang mengikuti mereka. Dan sungguh mereka lebih mengetahui tentang penafsiran Al-Quran dan makna-maknanya Sebagaimana mereka lebih mengetahui tentang kebenaran yang dengannya Allah mengutus Rasulnya Sallallahu alaihi Wasallam. sallam Dalam majmuk wa ta'wah syukur islam Di Juz yang ke-13 Ini penjelasan tentang wajibnya kita mengikuti para sahabat Penafsiran mereka, pemahaman mereka Kerana mereka yang lebih tahu tentang agama dan Allah menyebutkan dalam Al-Quran bahwa mereka adalah orang-orang yang diberikan ilmu oleh Allah Ta'ala Allah menyebutkan bahwa mereka Para sahabat Adalah orang-orang yang diberikan ilmu Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Jadi mereka orang yang paling alim Dari semua manusia Yang paling alim adalah para sahabat Yang paling tahu tentang agama Yang paling tahu tentang Quran Yang paling tahu tentang sunnah Adalah para sahabat R.A. Maka ijma'nya mereka adalah masum. Ma Kemudian, selanjutnya individu sahabat tidak masum. Ma individu sahabat tidak masum, ma artinya orang per orang satu orang per orang diantara sahabat tidak masum. Ma mereka sebagai manusia tidak masum. Ma Mesti ada kesalahan antara mereka. Tapi yang harus kita ingat, bahwa mereka adalah orang-orang yang segera berkuat kepada Allah taala. Karena ketika ayat-ayat turun, seperti ayat Ya yola dina amanat tubuh taubatan nasuha. Wahai yang beriman taubatlah kepada Allah dengan taubat yang nasuha. Yang pertama kali sahabat. Kitab ayat ini turun kepada para sahabat. Pertama kali. Atau ayat Wasari yang mudah makfirat dimarabi kemau jannah tinabluas sama watulululul mutakin. Itu yang pertama kali ayat ini turun kepada para sahabat. Sahabat yang segera, segeralah kalian menuju ampunan Allah yang sorga yang seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang yang bertakwa. Yang pertama kali para sahabat. Jadi individu sahabat tidak masuk sahabat atau imam atau yang selain mereka. Perkara tersebut dikembalikan kepada Rasulullah SAW dan dan kepada Kitabullah dan Sunnah Rasulullah SAW. Jadi harus perhatikan ketika ada e, terjadi perbedaan pendapat. Baik itu di antara sahabat maupun di antara tabi'in atau diantara imam kita sudah punya kaedah yang sudah kita bahas bahwa Allah berfirman dalam surah An-Nisa di ayat 59 apabila terjadi perbedaan pendapat dikembalikan ke mana? Al-Quran dan Al-Sunnah Allah berfirman Ya'i waladzina amanu ati'ullahu wa ati'ur rasulah wa ulil amri minkum fa'intanazam fi syai'in farujuhu Ila Allahi Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dhalika khairun wa ahsanu ta'wila wahai orang beriman taatlah kepada Allah taatlah kepada Rasul dan kepada ulil amri di antara kamu apabila kamu berselisih tentang satu masalah agama sesuatu masalah agama fa in tanazatum fi syai'in apabila kamu berselisih tentang sesuatu dalam masalah agama ini faruddu ilallahi war rasul kembalikan kepada Allah dan Rasul kembalikan kepada Allah kembalikan kepada kepada apa? Kitab Allah Kembalikan kepada Rasul Kembalikan kepada Sunnah Jika kalian beriman kepada Allah Dan hari akhir Itu yang paling baik Jadi kembalikan Jadi kalau ada persisian apa aja, Kembalikan kepada Al-Quran Kembalikan kepada Sunnah Tidak bisa kembali kepada pendapat masing-masing Atau keyakinan masing-masing tidak -masing, boleh Ya sesat kalau seperti itu nantinya Kembalikan dulu kepada Quran. Kembalikan kepada sunnah. Bagaimana penjelasan dari Quran dan sunnah Nabi Alaihi Wasallam. <tuh> Kemudian jelas di antara imam sebagai manusia. Ada kesalahan, kekeliruan. Tapi kekeliruannya dimaafkan sebagai manusia. Kalau para imam mereka salah dimaafkan. Apalagi? Siapa? Para sahabat. Kalau para imam mereka salah itu dimaafkan apalagi para sahabat para imam kita enggak perlu bicarakan lagi mereka ijtihad kalau ijtihad mereka benar dapat dua ganjaran kalau ijtihad mereka salah dapat satu ganjaran sesuai dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian kita enggak boleh mencela para imam enggak boleh kita mencela para imam Al rahimahullah kalau enggak boleh kita mencela mereka mereka berijtihad apalagi para sahabat Para sahabat sebagai manusia, ya mereka juga salah. Tapi enggak boleh kemudian kita caci maki celak seperti yang dilakukan oleh khawarij syiah dan yang lainnya. Enggak boleh. Dan ini terang dosa besar. Mencaci maki sahabat, dosa besar dan bisa kufur orangnya. Sebab Nabi bersabda di dalam: "Nah tasybu ashabi." Fa law anna ahadakum anfaqa mithla ukhdin dhabba ma balagha budadiman nisfa. Dalam hadis yang diriwatkan oleh Imam Bukhari, Muslim dan yang lainnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, janganlah kamu mencaci maki para sahabatku. Seandainya kalian sedekah atau infak sebesar Gunung Uhud berupa emas, maka belum mencapai derajat mereka. Mereka infak sebesar dua telapak tangan berupa makanan atau separohnya itu kita infak sekarang ini Sebesar gunung Uhud berupa emas Sedangkan sahabat infak Berupa makanan Se, apa, Sebanyak dua telapak tangan Itu belum bisa mencapai derajat sahabat Wala nasi dan separahnya pun tidak Hadis ini sahirat bukan muslim Maka dosa besar orang mencaci mencacimak para sahabat Individu mereka Itu tidak maksum Jadi kita tidak perlu bicara soal kesalahan mereka Tidak perlu Gak ada manfaatnya juga Mereka sudah berlalu Mereka Yang penting bagaimana Apa yang disabdakan Rasulullah SAW Tentang kemuliaan para sahabat Wajib kita imani Dan Allah sudah menjamin mereka dengan sorga Sedangkan kita Gak dijamin dengan sorga Para sahabat dijamin dengan sorga makanya harus kita perhatikan Dalam kita berpijak ini Ini harus kita lihat Yang pertama Rasulullah ma'asum Kemudian para sahabat ijmanya maksum, individu mereka tidak maksum. Sekarang kita masuk yang ke-8. Bertengkar dalam masalah agama itu tercela, akan tapi mujadalah, berbantahan dengan cara yang baik itu masyru'ah, disyariatkan. Dalam hal yang telah jelas ada dalil dan keterangannya dalam Al-Qur'an dan as dilarang berlalu-lalu dalam Pembicaraan panjang tentangnya Maka wajib mengikuti ketetapan Dan menjauhi larangannya Dan wajib menjauhkan diri Untuk berlalu-lalu dalam pembicaraan Yang memang tidak ada ilmu bagi seorang muslim Tentangnya Misalnya, tentang sifat Allah Tentang qada' dan qadar Tentang ruh dan lainnya Yang ditegaskan bahwa itu termasuk Urusan Allah Selanjutnya, sudah selayaknya menyerahkan Hal tersebut kepada Allah Subhanahu ta'ala jangan berbantah-bantahan. Jadi bertengkar dalam masalah agama yang tercela, apalagi sudah jelas e, tentang masalah Al-Quran umpamanya, jangan berbantah-bantahan. Kewajiban kita membaca, memahami, mengamalkan. Jangan berdebat dalam tentang Al-Quran. Bapak Nabi bersabda: Al-miraufil Qurani kufrun berdebat tentang masalah Al-Qur'an itu kufur. Itu hadisnya ada di halaman 61. Al-mira'u Qur'ani kufrun. Bertengkar dalam masalah Al-Qur'an itu kufur. Ini riwayatnya sahih dari Ibnu Ahmad dan Abu Dawud dan juga Al-Hakim dan sahabat Abu Hurairah. Jadi membahas masalah agama itu mesyuro kita, kita diskusi tentang masalah agama, membawakan keterangan, dalil, tapi jangan membantah, berbantah-bantahan, artinya tujuannya untuk bertengkar dalam masalah agama, nggak boleh. Adapun memberikan dalil dengan cara yang lebih baik itu nggak apa-apa. Sebab diberikan kemampuan untuk perdebat, pintar kalau perdebat dia. Justru dengan kepintaran dia berdebat itulah jalannya dia menuju kepada kesesatannya. Pintar. Yang mengatakan demikian siapa Rasulullah SAW. Anda melihat itu dalilnya. Nabi bersabda: Ma'azal kaumun baa'da Hudan kaa nu alaihi illa utul jadal. Thumatalla Rasulullah SAW. Hadis ayat: Ma'adrabuhu laka illa jadal, balhum kaumun qasimun. Tidaklah sesat satu kaum setelah Allah memberikan petunjuk atas mereka kecuali karena mereka suka berbantah-bantahan. Kemudian Rasul bersabda, Nabi Muhammad Rasulullah membacakan ayat, "Ma gharabuh illa jadal, bal hum khasimun." Mereka tidak memberikan perumpamaan itu kepadamu melainkan dengan maksud membantah saja. Sebenarnya mereka adalah kaum yang suka bertengkar. Menteriwetkan oleh Imam Tirmidhi, Ibnu Majah, Ahmad dan Hakim. Dan juga yang lainnya, rewet ini Hasan. Orang kalau sudah diberikan kepandaian berdebat atau bertengkar, maka itulah jalan dia menuju kepada kesesatan. Makanya ketika datang dalil dari Quran dan Sunnah, kewajiban kita untuk taslim, seperti yang sudah kita bahas. Tentang wajibnya taslim di poin yang kelima sudah kita bahas itu. Sami'ina wata'kna, jangan berdebat, artinya berbantah-bantahan dengan masalah yang sudah jelas. Antum lihat di halaman 60. Jadi seorang Muslim dia tidak akan selamat dunia dan akhirat. Sebelum ia berserah diri kepada Allah dan Rasulnya yang Sallallahu Alaihi Wasallam dan menyerahkan apa yang belum jelas baginya kepada orang yang mengetahuinya. Hal tersebut artinya berserah diri kepada nash-nash Al Quran, nash-nash Sunnah, tidak menentangnya dengan pentakwilan yang rusak, subhat, keraguan-keraguan dan pendapat orang. Ada sebuah riwayat ketika beberapa sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang duduk-duduk di dekat rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tiba-tiba antara mereka ada yang menyebutkan salah satu dari Al Quran. Lantas mereka bertengkar. Hingga semakin keras suara mereka. Lalu Rasulullah SAW keluar dalam keadaan marah dan merah mukanya. Sambil melemparkan debu, saya bersabda. Rasulullah SAW. Mahlaniya qawmi. Bi hadha uhlikatil umam min qablikum. Bi ikhtilafim ala anbiya'ihim wa darbihim unkutubah ba'daha biba'd. Inna al-Quran ala minzil yukadzibu ba'duh ba'da. bal saddiqu ba'duh ba'da. Famarafatu minhu faamalu bihi, wamajhiltu minhu faruddhuu ila alimhi. Tenanglah wahai kaumku, sesungguhnya cara bertengkar seperti ini telah membinasakan umat-umat sebelum kalian. Yaitu mereka menyisih, yaitu mereka menyisih para nabi, mereka serta berpendapat bahawa sebahagian isi kita bertengkar dengan sebahagian yang lain. Ingat. Sesungguhnya Al-Quran tidak turun untuk mendustakan sebagian dengan sebagian yang lainnya, bahkan ayat, -ayat Al-Quran sebagian membenarkan sebagian yang lainnya. Karena itu apa yang telah kalian ketahui maka amalkanlah dan apa yang kalian tidak ketahui serahkan kepada yang paling mengetahui. Hadis Sahih diperbetulkan oleh Imam Ahmad, Abdur Razzaq dan musnadnya Ibnu Majah, Bukhari, Muslim, al baghawi dan yang lainnya. Jadi suruh kita. Untuk mengimani dan mengamalkan Kalau kita gak paham Serahkan kepada yang alim Serahkan kepada yang alim Jangan berbantah-bantahan Karena orang yang suka berbantah-bantahan Ini orang yang Dibenci oleh Allah SWT Orang yang suka bertengkar Itu Itu dibenci Untuk melihat di halaman 64 Dari Ainsha Berkata Rasulullah s.a.w. bersabda inna abghad ar-rijali ila allahi al-aladul khasimu inna abghad ar-rijali ila allahi al-alad benci oleh Allah ada orang yang paling keras berbantah-bantahan Hadis ini sahih dari Imam Bukhari, Muslim dan yang lainnya Jadi kalau orang sudah tahu keterangan, dalil Wajiban dia untuk taslim Jangan dibantah Nasnas Al-Quran Atau Nasnas Al-Sunnah Jangan dibantah Dibantah dengan ro'yu atau yang lainnya Ini yang sudah kita bahas juga di poin yang kelima Ini penegasannya penting Supaya tidak berbantah-bantahan Karena ahlul bidah umumnya mereka membantah Ayat-ayat Allah dengan ro'yunya Mereka membantah ayat Allah dengan hawa nafsunya Padahal mereka mengetahuinya Mereka Sebagian dari al-bidah itu mereka hafal Quran. Sebagian dari al-bidah itu tahu tentang manhaj yang benar tapi mereka tolak. Maka Allah sesatkan mereka karena mereka mendahulukan hawa nafsu mereka daripada dalil. Allah sebutkan dalam surah Al-Jathiyah, ngelihat di sini. Surah al surah 45 ayat 23. Allah Apa "Afara'aita man ittakhadha ilahaahu hawaahu?" Wa adallahu allahu ilmi wa ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala basari gishawatan faman yahdi billah afala tadhakkarun Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai ilahnya dan Allah membiarkan sesat dengan sempengataannya dan Allah telah mengunci pendengaran dan hatinya serta meletakkan tutupnya tutup atas penglihatannya maka siapakah yang mampu memberinya petunjuk Setelah Allah membiarkan yang dia sesat, mengakamu. mengapa kamu tidak mengambil pelajaran? Ada juga mufassir menafsirkan wa adzallahu wa adzallahu Allah al Allah mencemarkan mereka dengan ilmu mereka. Artinya mereka berilmu, tapi Allah sesatkan. Makanya nah, ini hati-hati. Kadang-kadang sudah jelas nasnya, itu masih perintah umpamanya. Dijelaskan tentang Allah di atas langit, jelas sudah. Dibahas lagi oleh mereka Yang namanya langit itu apa, ini apa Sesat Dalil tentang Allah di atas langit Allah di atas Ratusan ayat dalam Al-Quran dibantah oleh Al-Bidya Akhirnya sesat mereka Jelas Allah menyebutkan Sabihis marabbikal A'la, sucikan oleh yang maha tinggi Ketika kita sujud Subhanrabial A'la Dan banyak ayat-ayat yang menjelaskan tentang Allah di atas langit, Dan ini sudah dibahas di buku ini ada. Itu masih dibantah oleh Al-Bidayah. Sudah jelas nasnya, imani. Allah ketika, atau ketiga disebutkan tentang Allah istiwa di atas aras, masih dibahas lagi dengan rokyunya istiwa Allah di atas aras tentang Allah istiwa. Kemudian dicontohkan oleh mereka, mencontohkan tentang Allah nggak boleh. فَلَا تَدْرِبُ لِلَّهِ الْأَمْثَالِ Jangan kalian memberikan misal-misal bagi Allah SWT. Kalau orang duduk, berarti kursinya dengan orangnya yang lebih besar itu, mestinya apanya? Kursinya. Dicontohkan begitu. Ini tidak boleh. Kita berbicara tentang Allah SWT. Makhluk Allah yang paling besar adalah Ars. Betul. Ars. Allah istirahat Ars. Tapi jelas, Allahu Akbar, Allah yang paling besar. Jangan dicontohkan dengan bentuk manusia. Allah tidak sama. Laih saka mithli syai'ul wa sami'al-basir. Walam yakun lahu kufu'an sahaja. Begit juga tentang Allah turun ke langit dunia. Ya rabbuna ila sama'i dunia hina yabuqa thurthul laylil akhir. Sesungguhnya Allah turun ke langit dunia ketika tinggal sepertiga malam yang akhir. Ini hari sahirat Bukhari Muslim. Dan yang lainnya. Contoh Allah turun ke langit dunia, kan dunia ini berbeda-beda malamnya. Indonesia, Amerika, segala macam berbeda dengan Saudi Arabia berbeda. Berarti Allah turun setiap waktu. Ini enggak mampu kita. Kita wajib menetapkan Allah turun ke langit dunia, selesai sudah. Iman itu. Nah, ketika dibantah dengan apa yang dia ketahui, dia akan resesat. Akhirnya menolak apa? Hadis Nabi yang sahih akhirnya diartikan apa? turun berarti rahmatnya ini sesat, makanya kalau sudah datang dalil kewajiban kita untuk apa? taslim. ketika dibantah maka orang itu pasti sudah sesat, seperti yang terjadi pada tokoh-tokoh ahl bid'ah yang mereka sesat dengan sebab itu kita lanjutkan jadi jangan kita bicarakan lagi, seperti tentang sifat Allah saya sebutkan tentang kodok dan kodar di sini. Saya contohkan juga. Kodok dan kodar. Tidak perlu kita bahas panjang lebar atau membantah. Sudah taslim. Kewajiban kita mengimani. Dan kemudian kewajiban kita mengamalkan. Selesai. Jangan ditanya lagi. Kalau Allah sudah takdirkan buat kita begini. Buat apa kita begini? Tidak perlu kita mengambil seperti itu. Yang Allah perintahkan dalam Al-Quran. Kerjakan. Yang larang. Jauhkan. Sudah wajiban kita untuk mengimani antum minabil qadari khairihi wa sharri engkau mengimani qada dan qadar baik dan buruk itu imani wajiban kita mengimani dan mengamalkan makanya ketika sahabat cukup seorang sahabat yang tanya mewakili kita ini ya rasulullah apakah kita melaksanakan amal ini dengan apa yang Allah sudah tetapkan di Lau mahfud atau dengan apa yang akan datang kata nabi Allah menetapkan dengan apa yang sudah di Laumahfud artinya maksudnya kita ini melaksanakan apa aja sekarang semua ini itu sudah tetap Laumahfud sampai kita sekarang duduk di tempat ini ada kajian seperti ini ini Allah sudah tetapkan Laumahfud 50 ribu tahun sebab Allah menciptakan langit dan bumi kata sahabat itu ketika ditanya demikian kalau kita buat apa kita beramal Kata Nabi Sallam, emalu fakulun muyasarun lima khuliyah kalau beramalah kalian, karena semua sudah dimudahkan oleh Allah menurut apa yang diamalkan. Emalu fakulun muyasarun lima khuliyah kalau beramalah kalian karena semua sudah dimudahkan oleh Allah apa yang Allah ciptakan atasnya, amalkan. Jangan kita gunakan royiu, sesat pasti. Disuruh imani, amalkan. Dan kemudian kita tanya, kalau begini buat apa Allah menciptakan begini? Kalau begini Allah enggak boleh tanya tentang apa yang Allah perbuat. Sebab Allah berfirman la yasalu amma yaf'alu wa hum yas'alun. Allah enggak ditanya tentang apa yang Allah perbuat, dan mereka pasti akan tanya ke Allah. Begitu juga tentang uh, ruh. Kita enggak punya ilmu. Dan Allah mengatakan was'aluna kan ruh, qul ar-ruh min amr rabbi wa ma min al-ilmi illa qalilan. Mereka bertanya kepada orang -orang tentang ruh, katakan ruh itu urusan Allah. Dan kamu tidak diberikan ilmu kecuali sedikit Begitu juga tentang para sahabat Jangan kita bertengkar dan berdebat tentang sahabat Sudah selesai sudah meninggal mereka Doakan Mereka dengan kebaikan Sebagaimana Allah firmankan Jangan disebutkan lagi bagaimana terjadinya perang jama, perang sipil segala macam Selesai sudah berlalu mereka Tinggal bagi kita Memuliakan mereka Mendoakan mereka dengan kebaikan Allah menyuruh demikian Dalam surah Al-Hashr ayat 10 Waladheena ja'u min ba'di yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwana nasabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillala ladheena nawanna surah Al Hasyr surah Dan orang-orang yang datang setelah mereka, beberapa sahabat mendoakan mereka dengan kebaikan. Berdoakan mereka dengan dengan kebaikan. Yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwana nasabaquna bil iman Wa li ikhwanana sabaquna bil iman, saudara kami yang lebih dahulu beriman. Wala taj'al fi qulubina ghillal ladzi kau jadikan hati kami rasa benci, rasa dengki kepada orang beriman. Rabbana innaka rahim. Wahai Rabb kami Engkau memaksa kami pada Jadi yang kita enggak tahu kita wajib menyerahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa Jangan bertengkar. Bertengkar dalam masalah agama akan membuat manusia ini sesat. Tapi berdebat dengan membawakan dalil keterangan yang lebih kuat boleh disyariatkan. Wajadilhum billati hiasan Debatlah mereka dengan cara yang lebih baik Selanjutnya, yang kesembilan, sembilan Kaum muslimin Wajib senantiasa mengikuti manhaj atau metode Al-Quran dan As-Sunnah dalam menolak sesuatu Dalam hal akidah Dan dalam menjelaskan satu masalah Oleh kerana itu Suatu bid'ah tidak boleh dibalas atau dibantah dengan bid'ah lagi Kekurangan tidak boleh dibantah dengan berlebih-lebihan atau sebaliknya. Jadi kaum Muslimin wajib mengikuti manhaj atau metode Al Quran Sunnah dalam menolak sesuatu. Maksudnya, untuk melihat di footnotenya, footnote nomor 68, maksud dari pernyataan inilah tentang bid'ah najmiah yang menafikan atau menilaikan sifat-sifat Allah. Dibantah oleh mushabihah atau mujassima yang menyamakan Allah dengan makhluknya, atau seperti bid'ahnya khadaria yang mengatakan bahawa makhluk mempunyai kemampuan dan kekuasaan yang tidak dicampuri oleh kekuasaan Allah. Ditentang oleh jabaria yang mengatakan bahawa makhluk tidak mempunyai kekuasaan dan makhluk ini dipaksa menurut pendapat mereka. Ini contoh bid'ah dilawan dengan bid'ah. Jami'ah ini bid'ah bahkan sebagian ulama mengatakan bahwa jami'ah kufar kafir karena mereka menafikan sifat-sifat Allah dibantu oleh musyabbihah sedangkan musyabbihah mujassimah yang menyamakan Allah dengan makhluknya juga dikatakan kafir oleh ulama seperti perkataan Nu'aim bin Hamad Al-Khuzai mengatakan man syabbaha Allah bi khalqi kafar barang siapa yang menyamakan Allah dengan makhluknya maka dia telah kafir kerana Allah tak sama dengan makhluknya. Laisa kami tiri syai unuwas semin wasir. Allah tak sama dengan makhluknya. Atau bid'ah yang kudaria dibantah oleh jabaria. Ini semuanya sesat. Dan tentang firqah-firqah yang sesat ada di buku ini. Ketika pembahasan tentang Ahlu Sunnah itu Ahlul wasat yang pertengahan. Ada tentang Syiah. Tentang jamiah, eh, tentang khawarij Tentang jahmiah Tentang musyabbiha, tentang qadariya Jabariya, murji'ah dan yang lainnya Ada dibahas di buku ini Tentang firqa peqa yang sesat Jadi tidak boleh bid'ah itu dibantah Dengan bid'ah lagi Jadi dibantah dengan dalil Dengan sunnah Jangan orang Lari dari satu bid'ah ke bid'ah yang lain dan ini terjadi kadang-kadang kadang seperti itu Orang berbuat bid'ah dibantah dengan bid'ah yang lain Sekarang kita masuk yang ke 10 Setiap perkara yang baru Yang tidak ada sebelumnya Di dalam agama adalah bid'ah Setiap perkara yang baru yang tidak ada Sebelumnya dalam agama adalah bid'ah Setiap ada bid'ah bid ah ya. adalah sesat Dan setiap kesesatan tempatnya di neraka Rasulullah bersabda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kelu bidaat yang wa wakulu dzalatin fi Setiap bida adalah sesat dan setiap sesat tempat neraka." Ini yang bersabda Rasulullah sallallahu alaihi ini sahih dari Imam Nasai dan sahabat Jabir dan sanadnya sahih. Allah berfirman dalam surah Ash-Shura ayat 21, "Amaloh min syurga, ushara amaloh min al-dini, ma'alam ya'zan bihi Allah." Walau la kalimatul fasl bainahum wa inadh dhalimin alim. Apakah mereka mempunyai sesembahan selain Allah yang menetapkan aturan agama bagi mereka yang tidak diizinkan oleh Allah? Dan sekiranya tidak ada ketapan yang yang menunda hukuman dari Allah, tentulah hukuman di antara mereka telah dilaksanakan dan sungguh orang-orang zalim itu akan mendapatkan azab yang pedih. Artinya di sini ayat ini dibawakan oleh para ulama bahawa orang yang berbuat bid'ah itu pada hakikatnya mereka telah berbuat sekutu bagi Allah membuat syariat yang baru. Kenapa? Syariat agama Islamnya sudah sudah apa? Sempurna. Al yauma aqmatu lakum dinakum wa atmamtu alikum ni'mati wa raditu lakum al Ketika orang itu menambah-nambah membuat syariat yang baru, berarti mereka menentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka menjadi sekutu bagi Allah Jadi syurukah Yang membuat syariat Dalam agama yang tidak diizinkan oleh Allah Tentang masalah beda ini Sudah sudah pernah dibahas Untuk melihat di halaman 75 Harus sering diulang penjelasan tentang masalah ini Karena apa? Karena banyak kaum muslimin melakukan perbuatan beda dan mereka membela perbuatan bid'ah padahal justru rusaknya agama, hancurnya agama, mundurnya umat Islam disebabkan karena perbuatan bid'ah. Sesatnya mereka karena perbuatan bid'ah. Jadi bid'ah ini berbahaya, berbahaya buat aqidah, agama, berbahaya buat akal manusia, berbahaya buat hati manusia, berbahaya buat darah manusia pokoknya enggak berbuat bid'ah pasti dia mengalahkan darah kaum muslimin. Berbahaya juga buat harta manusia. Sebab dengan orang berbuat bid'ah, maka dia mengalahkan harta orang lain. Oke, sangat berbahaya bid'ah ini. Sangat berbahaya. Makanya kita enggak boleh berbuat bid'ah. Dan bid'ah dijelaskan oleh Syekh Islam sebelum Imam Syatibi untuk melihat di halaman 76. Jadi bid'ah itu Kata Syekhul Islam Dalam Islamlah segala apa yang tidak disyariatkan oleh Allah Rasulnya Yang tidak diperintahkan baik Wujudnya perintah wajib atau bentuknya anjuran Bid'ah itu ada dua macam Ada bid'ah dalam bentuk ucapan dan keyakinan Ada bid'ah dalam bentuk perbuatan dan ibadah Jadi ibadah asal asalnya tidak diperbolehkan kecuali yang disyariatkan. Dan segala sesuatu selain ibadah, masalah keduniaan asalnya mubah kecuali yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Jadi, kalau dalam syariat asalnya dilarang. Enggak boleh orang melakukan salat atau puasa atau zikir atau ibadah yang lain kecuali dalil. Makanya asalnya dilarang ibadah itu kecuali ada dalil. Tapi masalah keduniaan semuanya boleh kecuali ada larangan <tuh> ini koedah ini kemudian Syekhul Islam mengatakan lagi untuk melihat di bawah itu kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah Rahmanullah bid'ah adalah yang bertentangan dengan kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW atau ijma para ulama salat berupa ibadah, mungkin keyakinan seperti pandangan kalangan khawarij. rafidah, Qadariyah dan jahmiyah, dan seperti orang yang beribadah dengan tarian dan nyanyian dalam masjid. Demikian juga mereka yang beribadah dengan cara mencukur jenggot, mengkonsumsi ganja dan berbagai bid'ah lain yang dijadikan sebagai ibadah oleh sebagian golongan yang bertentangan dengan kitabullah dan sunnah rasulullah saw. Wallahu a'lam di dalam majmu fatwa di juz yang ke-18 dan juga majmu fatwa di juz yang ke-35 oleh syekh Islam. <coughs> Kemudian Imam Asy-Shatibi rahimahullah yang wafat tahun 790 Hijriah beliau mengatakan al-bid'atu tariqaton fid-din muqtar'atun Tuduhah syar'iyyah yuqsalu bi suluki alaiha fi al ta'abbudillahi subhanahu. Bila cara baru dalam agama yang dibuat menyerupai syariat dengan maksud untuk berlebih-lebihan dalam beribadah kepada Allah SWT. Jadi sini sebutkan bahawa bid'ah bid ah itu cara baru dalam agama yang diadakan menyerupai syariat. Tujuannya apa? Berlebih-lebihan dalam agama. Agama sudah sempurna, kemudian dia buat lagi. Maka okay, bid'ah ini tidak boleh. Hukumnya haram. Kemudian dijelaskan oleh Al-Hafidh Ibn Rajab Al-Hambali untuk melihat di halaman 79. Kata Al-Hafidh Ibn Rajab Al-Hambali yang dimaksud dengan bid'ah adalah yang tidak memiliki dasar hukum dalam ajaran syariat yang memiliki Mengindikasikan keabsahannya Adapun yang memiliki dasar dalam syariat Yang menunjukkan kebenarannya Maka syariat tidak dikatakan sebagai bid'ah Meskipun secara bahasa dikatakan bid'ah Jadi kalau ada dasarnya Tidak dikatakan bid'ah Meskipun ucapannya bid'ah Tapi itu menurut bahasa Seperti apa contohnya seperti contohnya ucapan Umar bin Khattab radhiyallahu an ketika beliau mengumpulkan kaum muslimin untuk melaksanakan salat malam di bulan Ramadhan itu salat tarawih dengan mengikuti satu imam di masjid ketika beliau radhiyallahu an keluar dan beliau melihat mereka salat berjamaah maka beliau Umar bin Khattab radhiyallahu berkata sebaik-baik bid'ah adalah yang semacam ini sebaik-baik bid'ah ini sebaik-baik bid'ah semacam ini. Ini dari Bukhari. Bukan yang dimaksud oleh Umar bin Khattab ini bid'ah dalam istilah syariat. Bukan. Karena apa? Karena sholat tarawih diadakan oleh Nabi atau tidak? Diadakan oleh Nabi. Diadakannya waktu malam. Ba'ada isya. Nabi melakukan sholat tarawih 11 rokaat. Nabi melakukan 11 rokaat. Nah, kenapa Umar mengatakan demikian? Karena di zaman khalifah Umar di awal-awal itu para sahabat melakukan salat di Masjid Nabawi itu ada yang sendirian salat rawihnya ada yang berdua ada yang bertiga berkobok Umar melihat alangkah baiknya kalau dengan satu imam akhirnya mereka sepakat melakukan yang satu imam diimami oleh Ubay bin Ka'b dan juga Tamim Ad-Dari dilakukan 11 rakaat oleh mereka Nah, ketika Umar melihat lagi mereka demikian, Umar mengatakan, ne'mal bid'ah tu hadhi sebegibid'ah ini atau Umar. Sebaik Sebegibid'ah ini bukan bid'ah dalam istilah syariat bukan. Kenapa? Salat Solat sudah ada di zaman Nabi SAW. Nabi sudah pernah lakukan. Pernah dilakukan beberapa hari, kemudian Nabi tidak keluar lagi, takut diwajibkan. Tapi di akhir Ramadan Nabi keluar lagi. Kemudian dikerjakan oleh Nabi Muhammad SAW Dan para sahabat berjamaah. Jadi dilakukan 11 rokaat. Jadi istilah perkataan Umar ini istilahnya menurut apa? Bahasa seperti yang didasarkan oleh Imam Ibn Rajab. Jadi yang dengan bid'ah, adalah yang tidak memiliki dasar hukum dalam ajaran syariat yang mengindikasikan keabsahannya. Adapun yang memiliki dasar dalam syariat yang menunjukkan kebenarannya, maka syariat, -syariat tidak dikatakan sebagai bid'ah meskipun secara bahasa dikatakan bid'ah disebutkan oleh beliau dalam Jami'ul Ulum wal Hikam di juz yang kedua yang ditakwil oleh Syekh Ahmad dan Ibrahim Bajez. Ini penjelasan penyesatan bidah. Dan bidah dalam agama itu semuanya sesat. Bidah dalam agama. Enggak ada dalam Islam, Islam itu bidah hasanah enggak ada. Sebab Nabi bersabda qulu bid'atin dholalah wa qulu dholatil fina. Setiap bidah itu sesat, setiap kesesatan tempatnya neraka. Dan ini saya jelaskan tentang dalilnya penjelasan tentang bid'ah dan yang perlu kita ingat bahwasanya bid'ah ini membawa manusia kepada kebingungan kesesatan. Makanya Nabi terus ingatkan manusia jangan berbuat bid'ah. Anda melihat di sini di e, halaman 82. Ini penting untuk diulang-ulang. Ya, penjelasan tentang ini. Kerana banyak orang tidak faham Dan juga banyak tokoh-tokoh agama Yang masih melakukan perbuatan bid'ah, Yang kesian Ya umatnya, umat islam ini Hukum bid'ah dalam agama islam Sesungguhnya agama islam sudah sempurna Setelah wafatnya rasulullah salam Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Al-yawma akmaltu lakum dinakum Wa atmamtu alikum ni'mati Waraditu lakumul islam adina Pada hari ini aku sempurnakan agamamu Untukmu Aku cukan nikmatku bagimu dan telah aku ridhai Islam sebagai agamamu. Surah Maidah ayat tiga. Rasulullah SAW telah menyampaikan semua risalah, tidak ada satu pun yang ditinggalkan. Beliau SAW telah menunaikan amanah dan menasehati umatnya. Kewajiban seluruh umat mengikuti petunjuk Nabi Muhammad SAW. Karena sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad SAW dan sejak perkara ada yang diadakan, wajib bagi seluruh umat Islam untuk mengikuti beliau SAW. Dan tidak berbuat bid'ah serta tidak mengadakan perkara yang baru, karena setiap yang belum agama lah bid'ah dan setiap bid'ah lah sesat. Tidak diperkukan lagi bahawa setiap bid'ah agama lah sesat dan haram, berdasarkan sabda Nabi saw. Iya kum ummah dasatin umur fa inna kullu muhdasatin bid'ah, wakullu bid'atun ah zalala. Hatilah -hati kalian terhad perkara-perkara yang baru dalam agama, karena setiap yang belum agama lah bid'ah dan setiap bid'ah lah sesat. Hadis sahih dari Abu Daud, Tirmidhi, Ahmad Ibn Majal dan lainnya Nabi juga bersabda S. S. S. S. Man ahdata fi amrina hadha ma'alisa minhu fawwarad Barang siapa mengadakan Dan mengadakan dalam urusan agama kami Sesuatu yang bukan darinya Maka ia tertolak Hadis ini sahih dari Bukhari Muslim Dari sahabat Aisyah Jadi bid'ah ini dibagi oleh para ulama ada bid'ah Yang membuat orang itu Menjadi kufur Bidahnya kubur membuatnya keluar agama ada sebagai sarana ke kemusyrikan ada juga bidah yang bernilai kemaksiatan ada jenis bidah yang menyebabkan kekuburan seperti apa tawaf keliling kuburan untuk mendekatkan diri kepada Allah eh, untuk mendekatkan diri kepada penghuninya. Tawa di kuburan Ini kubur Atau mempersembahkan sembelian dan nazar Kepada kuburan Berdoa kepada mereka Meminta keselamatan kepada mereka Dan yang lainnya Ada juga bid'ah yang menjadi sarana kemusyrikan Seperti mendirikan bangunan di atas kuburan Salat dan berdoa Di atas kuburan Dan mengusulkan ibadah di sisi kubur Artinya dia berdoa Kepada Allah cuma punya keyakinan bahawa kalau berdoa di tempat itu makbul doanya Ini bid'ah Tapi sarana yang membawa kepada kesyirikan Bid'ah yang e, Sifatnya maksiat Dia punya keyakinan hidup harus Membujang, enggak mau nikah-nikah Ini perbuatan bid'ah <tuh> Seperti ini Kalau Dia punya keyakinan Menghindari pernikahan <tuh> Atau Dia sengaja ibadah dengan Berdiri terik panas matahari atau yang lainnya ini disebutkan oleh <tuh> Syekh Salah Fauzan dalam kitab Tauhid dan juga yang lainnya jadi bidah ini sangat berbahaya dan membawa manusia ke neraka dan bidah ini dicintai oleh oleh iblis jadi Rasulullah melarang perbuatan bidah di zaman Rasulullah belum ada bidah <tuh> tapi beliau melarang karena sayangnya kepada umat jadi ketika kita menjelaskan tentang bahaya kesyirikan, kita menjelaskan tentang bahaya bid'ah, karena kita sayang kepada umat. Sebab kalau dibiarkan mereka syirik, dibiarkan umat ini bid'ah, mereka sesat. Karena yang mengatakan bahwa bid'ah itu sesat siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kulubid'atun dolalah, wakulubid'atun finar. Orang yang berbuat bid'ah itu <tuh> dia berada dalam kebingungan. Kalau orang berbuat bid'ah itu perhatikan ya. Ketika orang berbuat bid'ah berarti dia punya keyakinan bahwa agama ini belum belum sempurna. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika orang berbuat bid'ah bahwa dia telah menuduh Nabi Muhammad sallallahu apa? Khianat. Seolah ada syariat yang belum disampaikan oleh Nabi. Padahal Nabi sudah menyampaikan semuanya. Dengan dia berbuat bid'ah <tuh> Maka dia telah menganggap bahwa dirinya ini sebagai sekutu bagi Allah untuk membuat syariat dengan dia berbuat beda sekutu bagi Allah seperti ayat amlau shorakau syaraulau mina dini malam yadzam bihiillah dengan dia <tuh> berbuat beda dia telah berbuat sesuatu kemungkaran yang dicintai oleh siapa oleh iblis dengan dia berbuat beda. Yang kelima, dengan dia berbuat bid'ah Amal yang dilakukan itu Tertolak atau tidak? Tertolak Kesian umat, tertolak amalnya Dia sudah capek-capek Mengerjakan ibadah Tapi karena ibadah yang melakukan bid'ah, tertolak amalnya Mengandasarat hadis Nabi S.A.W Man amilah amal yang layih sa'aliyah murah, fahuwa Radun, beraksana mengamalkan satu amal yang tidak ada Kami tertolak amalnya Kemudian, dengan dia berbuat bid'ah Nanti akan Merasuk, membuat keyakinan Bagi dia dengan bid'ahnya ini Sehingga dia menolak agama Yang disampaikan oleh manusia Seperti yang sekarang kita lihat Kita membawa dalil dari Quran dan Sunnah Kita jelaskan kepada mereka Mereka tidak mau, mereka tolak Karena mereka anggap apa yang mereka lakukan Sudah benar Jadi keyakinan, mendarah daging Dia tolak Bukan ditolak aja, Bahkan mereka memusuhi orang membawa Agama ini yang benar dimusuhi, bahkan mereka mengarahkan darahnya jadi betul-betul bid'ah ini merusak apa? merusak agama, merusak akal. Orang berpikirnya enggak wajar dengan dia berbuat bid'ah, enggak wajar. Karena kalau kita lihat juga apa yang dikerjakan orang mereka enggak ada manfaat sama sekali perbuatannya. Semua enggak ada manfaatnya. Jadi merusak agama, merusak akal, merusak hati. Maka orang berbuat bid'ah hatinya rusak sudah. Yusru dengan kita beragama, tujuan dari kita beragama. Beribadah kepada Allah. Supaya kita bersih. Karena diantara tugas Nabi Muhammad SAW. Membersihkan nanti manusia. Hati orang berbuat beda kotor. Orang berbuat maksiat. Hatinya itu rusak. Orang berbuat beda lebih rusak lagi hatinya. Lebih kotor lagi dengan berbuat beda. Kemudian. Dengan berbuat beda itu juga. Ancaman dari Rasulullah apa? Ancamannya. Neraka. Wa kullu dolatin pindah. Dan setiap kesatuan tempatan mereka yang mengancam masuk meraka itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini harus terus diingatkan, diingatkan kepada kaum muslimin dan kaum muslimat agar mereka sadar jangan sampai mereka terus memperbuatan bida. Justru kita menjelaskan seperti ini untuk menyelamatkan manusia agar mereka kembali kepada Quran dan Sunnah Nabi al Sallallahu Alaihi Wasallam. Agar mereka kembali kepada agama yang benar, jangan sampai terus merokap perbuatan bida. Kesian kalau mereka terus berbuat bida, tertolak amalnya. Dan diancam oleh Allah dengan masuk neraka. Dan mereka tambah jauh dan sesat. Orang berbuat bid'ah sesat. Karena yang mengatakan demikian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini yang e, harus kita terus diraskan kepada umat. Karena umat ini dalam kondisi terus menerus berbuat bid'ah. Maka kita nggak boleh berhenti terus mengingatkan. Karena zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam belum ada bid'ah dalam agama ini. Rasul meninggalkan agama ini putih bersih, putih bersih. Tapi Nabi terus mengingatkan umat Islam tentang bayang bid'ah. Setiap Jumat Nabi bersabda: Kulubid atiuntolala wa kulutolatir. Fenal untuk kaum Muslimin. Dan Nabi meninggalkan agama Islam bersih, tidak ada percak silik, tidak ada percak bid'ah. Taraktu mala misalil bayda la iluha kana hariha la yaziqu anha badi illa halik. Dan Nabi. Aku tinggalkan kalian agama yang putih bersih. Nggak ada bercak syirik. Nggak ada bercak beda. Nggak ada bercak hurafat tayul. Nggak ada bersih. Malamnya seperti siangnya. Tidak ada yang menyimpang dari jalan yang lurus ini. Yang bersih ini. Pasti sesat kata Nabi. Pasti sesat. Ini terwetikan oleh Imam Ibn Majah dan juga oleh Ibn Abi Asim dan yang lainnya. Jadi ini kalau kita perhatikan kalau kita beragama. Nggak boleh kita berbuat beda. Tidak boleh. Kalau sudah berbuat beda pasti sesat. Ya sampai di sini kajian kita, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullahu khairan, wabarakatuh fikum. Atas materi bahasan yang telah usul sampaikan di pagi yang berbahagia ini. Semoga kita bisa mengambil faidah dan manfaat dari kajian yang usul sampaikan tadi. Ikhwet Islam, pendengar dan pemirsa roja. Kita masuk sesi interaktif, sesi tanya jawab untuk anda yang akan bertanya. Silakan bisa hubungi kami di 021 823 6543 atau pesan singkat di 0819 896543. Tentunya kami berharap pertanyaan berkesesuaian dengan bahasan yang sudah disampaikan. Silakan kami coba angkat pertanyaan pertama dari penelpon. Iya. Silakan. Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Silakan dengan siapa Dari mana Bapak? Bapak Di Sumatera Barat Pak Bustanguddin silakan pertanyaannya Bapak ah, Bila Ustaz Saya pernah mendengar se Seorang ceramah uh, Seorang kiai Yang mengatakan Kata-kata kul Dalam bid'ah itu Kulnya itu Tunjukkan keseluruhan ah, Bila Ustaz Kepada ayat Quran Dalam Quran Ada dikatakan Setiap yang hidup Berasal dari air Ternyatanya Setiap yang hidup itu Bukan dari air Ah, malaikat dari cahaya, kemudian setan dari api. Adik beliau siaskan kepada uh, kataqul yang ada dalam di'atu, ah, uh, dikerjakan dan diterjemahkan dengan, dengan, dengan kul yang ada dalam Al-Qur'an. Adik dalam Qur'an katakan, katakan setiap yang hidup itu dari air. Ternyata nya tidak dari air. Ah kemudian kataqul dalam Iya. Ya, halo Pak Bustanuddin? Ah tidak sebenarnya bila. -Ah. Iya. Ah mohon penjelasannya Ustaz. Baik. Kak Baik Benar. Bapak Barokahulahik. Terima kasih. Terima kasihnya. Waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh. Terima kasih sekali lagi, Pak Bustanuddin di Sumatera Barat. Silakan sah. Iya. Uh, saya sudah jelaskan pada pekan yang lalu tentang masalah ini. Di hadits itu Nabi bersabda saw. Kulubid atiuntolala wa kuluburatin binar. Setiap bid'ah itu sesat dan setiap kesatuan tempatin tenaga. Nabi sallallahu bersabda dengan bahasa Arab yang fasih. Hadis ini syair dari ya, Imam eh, An-Nasa'i dari sahabat Jabir. Nabi bersabda dengan bahasa Arab yang fasih dan dipahami oleh sahabat dengan pemahaman yang benar. Jadi jangan lari dari bahasan ini kepada bahasan yang lain. Karena Nabi bersabda qulu bid'atun wa qudratun Saya contohkan Bahawa kalimat wa qulu Golatin Finar. Setiap kesesatan tempatnya di neraka. Setiap kesesatan Kalau setiap kesesatan berarti semua kesesatan tempat neraka. Tidak ada kesesatan yang tempatnya di mana? Di sorga tidak ada. Kulu. Kalau kulu, berarti semuanya kesesatan di neraka. Kita kembalikan kepada awal. Kulu bidatin gololat. Setiap bida itu sesat. Bahawa semua bida sesat. Tidak ada bida yang hasanah Ini jangan lari ke yang lain. Ini jelas dalil. Kemudian dipahami oleh sahabat demikian, sahabat memahami demikian, maka dikatakan oleh Abdullah bin Omar, "Kulubid atiundola la wain roa'han nasuhasanatan". Setiap beda itu sesat meskipun dipandang baik oleh oleh manusia. Jangan memberikan contoh yang lain. Ini membingungkan kaum Muslimin. Ini shubhat namanya. Dibawakan dalil ayat atau yang lain itu namanya shubhat. Ayat yang benar. Tapi enggak ada ayat bertentangan dengan ayat, enggak ada ayat bertentangan dengan hadis, enggak ada. Sekarang kita kembali kepada ini aja, bahawa setiap beda itu sesat, enggak ada dalam Islam beda hasanah enggak ada. Dan enggak ada juga sahabat berpendapat ada beda hasanah tidak ada. Tadi sudah kita bahas bahawa ijma sahabat apa? Maksoh, enggak ada. Okey, kita enggak boleh berpendapat menurut rojy kita. Ini kan rojy sudah, bukan dalil lagi. Royu, dia cocok cocokan Dengan dalil Supaya cocok, Enggak ada sahabat atau ulama Berpendapat demikian, Enggak ada Bahawa semuanya sama Bahawa semua beda adalah Sesat, Enggak ada bid'ah yang Pasal dalam agama Islam, Enggak ada Kalau umumnya ada pendapat ulama Ada bid'ah dibagi tiga atau bid'ah dibagi lima Sekarang kita sudah kembali kepada Pembahasan bagaimana Cara mengambil dalil, menggunakan dalil Kalau ada pendapat ulama ada dalil dari Quran dan Sunnah dan sudah jelas sahih dan sarih dalil ini kita pegang pendapat dalil ini atau ulama? dalil ini biasakan kembali kepada dalil kadang-kadang juga ada mengatakan ya diantara ulama ada khilaf khilaf bukan dalil khilaf bukan Bukan dalil. Dalil itu dari Quran, dari sunnah. Ada enggak yang membawakan dalilnya? Kalau ada kita lihat sahih atau tidak. Kalau enggak sahih kita tinggalkan. Yang kita pegang dalil. Yang sahih. Saya ambil contoh. Tentang sholat terawih. Kan ada ulama berpendapat sholat terawih 23. Pendapat ulama. Kan juga mereka bawakan dalil. Ya kita lihat dalilnya sahih atau tidak. Dalil yang mengatakan tarawih 23, dalilnya enggak ada. Doaib, ada riwayat Umar al-Khattab doaib hadisnya. Justru Umar mengerjakan solat tarawih 11 rokaat. Ini dalil. Nabi saw mengerjakan solat tarawih berapa? 11 rokaat. Ini dalil. Kena ada ulama mengerjakan 23, ada ulama mengerjakan 30. Dalil atau bukan? Bukan dalil. Ini perhatikan cara beragama kita harus kita perbaiki lagi cara beragama kita ulama bukan dalil karena ada ulama mengerjakan begini dalilnya ada apa tidak dari Qur'an Sunnah dalil seandainya ada ulama pernah begini dalilnya mana dalilnya ada atau tidak kalau dalil enggak ada Enggak boleh kita ikut yang kita ikut dalil kalau ada perbedaan pendapat kata Allah apa fa intanazak tomfi Shay'in farudhu ilallah wa Rasul Bingkung untuk minubilai waliyul malak terjadi kekair wasal tak wila kemarin pada surah an-Nisa ayat 49. Ini penting dalam kita beragama supaya kita enggak enggak bingung. Ini kadang-kadang kita bingung kerana apa? Karena ada pendapat ulama, ada pendapat masyiyah begini bingung kita. Kita justru kita bahas ini pembahasan dalam mengambil menggunakan dalil supaya kita enggak bingung. Yang kita pegang dalil Quran dan Sunnah. Orang banyak bukan ukuran kebenaran. Nenek moyang bukan ukuran kebenaran. Pendapat orang bukan ukuran kebenaran. Ustadz, kiai dan yang lainnya bukan ukuran kebenaran. kurang kebenaran dalil. Ayat-ayatnya sudah saya sampaikan kepada Antum. Antum sudah catat itu ayat-ayatnya. Ya. Enam. Silakan yang lain. Tanya. Baik. Terima kasih jazakallahu khairan jawaban dan nasihatnya demikian Bapak Bustanuddin di Sumatera Barat. Silakan di kesempatan kedua kami coba sapa kembali di 0218236543. Anda yang akan bertanya secara langsung di pagi hari ini. Ya silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak dengan siapa dari mana? Saya dari Palu, Pak Arshad Dari Palu. Pak Arshad, silakan Silakan Pak Arshad Mohon maaf Bapak, sebelumnya ada feedback Bapak Suara atau volume dari TV-nya dikecilkan terlebih dahulu Bapak Ya, Bapak bisa simak via telepon saja Silakan Pak Arshad Itu yang berikat, bersifat ibadah saja Atau muamalat juga Baik. Mohon maaf Bapak Diulangi kembali dari awal Bapak Karena tadi suaranya tidak kami terima Ya, dari apakah, awal Apakah yang yang Berkaitan, yang berkaitan dengan eh, Bid'ah itu Hanya berkaitan dengan Ibadah Atau atau juga termasuk mu'amalat Karena banyak sekali Hal-hal yang bersifat mu'amalat Itu yang tidak ada pada Nabi Waktu zaman Nabi dan Bula Pak Rasidin sekarang banyak yang Yang bersifat mu'amalat Katakanlah saya bicara dengan dengan dengan roja itu kan sifat muamalat yang tidak ada pada nabi televisi ya dengan menggunakan teknologi, teknologi Bapak ya baik. Nah, baik saya kira itu tolong dijelaskan apakah yang berkata ya itu hanya muam hanya ibadah atau syariah ya. atau masuk muamalat baik. baik Bapak terima kasih atas interaksi dan pertanyaannya Bapak Pak Arsyad di Palu barakallahu fiik silakan Ustaz Nah, tadi saya jelaskan bahwasanya Asal Dalam beragama ini Boleh atau tidak Ibadah Tidak boleh Tapi dalam masalah keduniaan Boleh Ini sudah Untuk melihat tadi Di masalah bid'ah ini Ini dalam masalah keduniaan Itu pada asalnya boleh Masalah, eh, masalah keduniaan lihat halaman 76 kepada yang nanya juga lihat bukunya halaman 76 ibadah asal mulanya tidak diperbolehkan kecuali yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan segala sesuatu selain ibadah asal mulanya diperbolehkan kecuali yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala ini penjelasan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah artinya asal dalam ibadah itu dilarang. Jadi al-aslu fil ibadati al-man'u. Asal dalam ibadah al-man'u dilarang kecuali ada keterangan. Kemudian al-aslu fil asya'i libaha. Asal segala sesuatu mubah. Boleh ada seperti orang menggunakan main menggunakan komputer, lampu, pengeras suara dan yang lainnya. Boleh. Karena mubah, asal keduniaan asalnya mubah, kecuali kalau ada larangan, orang pakai sepeda, pakai mobil, pakai kereta pakai pesawat, pakai bus, pakai yang lain mubah asalnya mubah, masalah keduniaan asalnya mubah kecuali kalau ada larangan larangan jadi ini, koidah ini penting buat kita dan ini memudahkan dalam kita beragama kalau ibadah orang seperti berzikir atau mengadakan perayaan-perayaan yang mereka ketika mengadakan perayaan itu tujuannya untuk ibadah kepada Allah, taqarrub kepada Allah untuk mendapatkan ganjaran. Ketika perayaan Maulid atau Isra Mi'raj atau Nuzulul Quran, ketika orang akan mengadakan perayaan ini, tujuannya dunia atau akhirat? Akhirat. Ibadah sebagai cinta mereka kepada Nabi Muhammad sallallahu untuk mendapatkan ganjaran, untuk mendapatkan pahala, untuk dihapuskan dosa. Berarti ibadah. Kalau ibadah kembalinya kepada apa? Contoh dalil, ada enggak dalilnya? Mereka mengerjakan makanan tidak terhadap Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau masalah ke duniaan, semuanya asalnya boleh. Makanan pada asalnya semuanya boleh, kecuali yang dilarang dalam syariat. Tidak boleh orang tanyakan dalil. Kalau ibadah, tidak boleh orang tanyakan larangan, tidak ada larangannya. Memang ada orang subuh, tiga rakaat, Sholat subuh tiga rakaat, Mana larangannya? Tidak ada larangannya. Subuh tiga rakaat. Yang ditanya apa? Dalilnya ada enggak soal subuh tiga rakaat. Contohnya ada apa tidak Larangan enggak bakal ada Begitu juga Tentang orang makan Ada enggak contohnya makan tempe Makan tahu zaman Nabi Ya enggak ada zaman Nabi Alaihi Wasallam. Yang ditanya apa Larangannya ada atau tidak Masalah keduniaan yang ditanya itu Adalah larangannya Orang pakai sepeda Zaman Nabi enggak ada pakai sepeda Kita harus pakai ontak ini masalah keduniaan. Keduniaan bebas boleh. Nah, mereka kadang-kadang itu enggak paham. Kita kita sebutkan dalilnya mana ibadah itu? Ya kalau gitu antum kembali lagi ke zaman dulu, naik unta jangan naik mobil, kata mereka gitu. Karena enggak paham, orang mereka enggak ngerti. Kembalikan pada kaidah dulu. Ibadah itu asalnya dilarang. Kecuali ada ada contoh, ada dalil. <tuh> kalau Dunia asalnya boleh. Seperti tadi masalah muamalah amal asalnya, mau boleh semuanya. Kecuali yang ada larangan. Ya. Yeah. Terima kasih. Jawaban dan nasihatnya semoga bermanfaat Bapak Arsyad di Palu dan kita semua yang menyimaknya. Berikutnya dari pertanyaan pesan singkat yang sudah masuk di pagi ini. Ada Bapak Heri di Jakarta yang bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi Ustaz tadi menyebut sekilas mengenai salah satu faham yang sesat adalah faham murji'ah. Tetapi saya pernah mendengar bahawa dakwah yang mengaku pada dakwah salafiyah ini sebenarnya adalah dakwah menuju pemahaman murji'ah itu sendiri. Karena mereka tutup mata terhadap kekafiran para penguasa negeri Islam saat ini. Mohon penjelasan dari Al-Ustaz Jazakallah khairan. Ya. Supaya untuk lebih jelas Lihat di buku ini Tentang firqah-firqah yang sesat Nanti baru saya jelaskan maksudnya Supaya faham Berkaitan dengan ahlu sunnah itu Alul wasat Di poin ke-41 Buku ini Poin ke-41 Tentang firqah-firqah yang sesat Bahawa pokoknya firqah itu Golongan yang binasa itu Kata para ulama ada empat Pokoknya Kan Nabi menyebutkan umat Islam berpecah menjadi beberapa golongan 73 72 masuk neraka Satu yang masuk sorga Nah dari 72 itu Yang pokok itu ada empat Ravidho, Khawariz, Qadariya, dan Murji'ah Nah tadi pertanyaan tentang Murji'ah Apa yang dimaksud dengan Murji'ah Saya jelaskan dulu Murji'ah Kita melihat di halaman 351 351 <tuh> Murji'ah adalah aliran sesat dan termasuk ahlul bid'ah Berasal dari kata irja Yang berarti pengakhiran Sebab mereka mengakhirkan atau Memisahkan amal dari iman Mereka mengatakan satu dosa Tidak membahayakan selama ada iman Sebagaimana satu ketaatan tidak berguna Selama ada kekafiran Menurut mereka amal tidak termasuk dalam Kriteria iman Serta iman tidak bertambah dan tidak berkurang Kata mereka Ini sesat Murjiah ini sesat Pendapatnya sesat dan menyesatkan Ini murjiah Dalam buku Mulia dan Masalah juga saya sebutkan tentang Aliran sesat ini murjiah Berkau sesat Yang <tip> Timbul di masa yang lalu dan masih ada sampai sekarang pertanyaan tadi menyebutkan bahawa salaf itu adalah murjiah karena menutup mata terhadap kekafiran penguasa ini kalau kita lihat dari pertanyaan itu memang ada syubhad di kalangan orang-orang yang memang belum paham tentang mana salaf mana salaf terhadap ulil amri ada di buku ini kita wajib untuk mentaati ulil amri dalam ketaatan tidak dalam maksiat tentang kezoliman ulil amri atau maksiatnya ulil amri kewajiban kita untuk menegur mereka dengan cara yang baik mendatangi mereka mengajak mereka, mereka dengan cara yang baik tapi mengkafirkan mereka ini tuh masuk kepada pemahaman apa khawari Nah dari orang-orang kawari justru mereka yang menuduh kita Murji'ah Mereka ini gampang-gampang mengkafirkan orang. Orang berbuat dosa besar kafir. Orang penguasa yang tidak berhukum dengan hukum Allah kafir. Terlalu gampang mengkafirkan orang. Tak boleh dalam Islam. Berat hukumannya dan ada di buku ini penjelasannya. Mengkafirkan orang itu hukuman berat. Kita mengetahui bahwa penguasa itu zulim. Yang ada ini zulim. Tapi kewajiban kita mengkritik dengan cara yang baik, mendatangi, bukan membeberkan aibnya dia depan umum enggak boleh dengan media cetak atau elektronik enggak boleh dalam Islam. Mendatangi dengan cara yang baik. Dan enggak boleh juga memberontak pada penguasa juga enggak boleh. Ada pembahasan tentang buku ini. Kewajiban kita untuk taat kepada ulil amri, tapi mengkafirkan enggak boleh. Atau memfitnah kesalahan depan umum juga enggak boleh. Allah menyuruh Nabi Musa AS dan Nabi Harun AS untuk mendatangi orang yang paling jahat di muka bumi ini. Tawgut di muka bumi ini. Siapa? Firaun. Bukan dibebarkan depan Bani Israel tentang kejelekan bukan. Tapi menjelaskan langsung kepada Firaun tentang kesesatan dia. Kemudian juga mengingatkan dia tentang akhirat. Mengingatkan dia tentang surga tentang neraka, diingatkan Maka Allah berfirman kepada Nabi Musa dan Nabi Harun AS, idhaba ila Fir'aun inna utagha fakula fa lahu qawlan Lain lalaitatakar wa yakshad danlah kamu pergi berdua kepada Fir'aun, katakan kepada Fir'aun perkataan yang lama lembut mudah-mudahan dia takut kepada Allah, ingat kepada Allah atau takut kepada Allah, diingatkan bukan mengkafirkan jadi kita enggak menutup mata. Terhadap kezaliman penguasa enggak menutup mata. Cuma mengingatkan mereka dengan cara yang baik mendatangi. Sekarang yang perlu diperhatikan oleh yang bertanya. Maupun seluruh kaum muslimin. Perhatikan. Ini. Sekarang ada perbuatan dosa yang lakukan oleh penguasa. Ada perbuatan dosa yang lakukan oleh kaum muslimin. Dan perbuatan dosa ini besar yang mereka lakukan. Yang paling besar yang lakukan kaum muslimin apa? Syirik. Syirik. Penguasa juga ada yang melakukan syirik. Nah kita ingatkan kepada manusia dan juga kepada penguasa tentang kesyirikan ini. Secara umum tidak menyebutkan orang-orangnya, tidak. Kita jelaskan kesyirikan. Dan ini yang dilakukan para ambia wa rasul. Ini manfaat. Tapi kalau hari-hari, setiap waktu, setiap khutbah, setiap ceramah menjelaskan tentang kejelekan penguasa, manfaat atau tidak? Tidak ada manfaat sama sekali. Ini kesalahan dalam berdakwah. Ini cara dakwah yang tidak hikmat Dan cara dakwah yang salah Bahkan kalau saya katakan cara dakwah yang sesat Cara dakwah yang benar Yaitu menjelaskan kepada umat tentang Tauhid kepada Allah Menjelaskan kepada umat Tentang bahaya syirik Dan ini ada terus ribuan kali Seperti para nabi dan para rasul menjelaskan demikian Ada pun tentang masalah penguasa Kita tidak menutup Mata dari mereka tidak Tetap yang ada ini kezaliman kezaliman yang ada. Cuma bagaimana menasihatinya? Bukan di panumu. Datangi penguasa itu seperti Nabi Musa dan Ia mendatangi Fir'aun, Ingatkan. Kalau anda belum mampu, ya sudah jelaskan kepada umat yang paling pokok dulu apa yang paling penting dulu Tauhid itu jelaskan. Jadi ini kadang-kadang orang salah faham bahawa kita membiarkan kezaliman kita pun tidak akan mampu. Merubah kezuliman penguasa. Nggak akan mampu kita. Nggak akan mampu. Ya seperti cara, cara mereka. Ketika mereka ingin merubah. Seperti cara khawaris. Dan cara mu'tazilah sama dua-duanya. Khawar mu'tazilah sama dalam masalah ini. Ketika melihat peng, kezuliman penguasa. Kemungkaran penguasa. Yang ada bagi mereka apa? Memberontak kepada penguasa. Memberontak kepada penguasa. Bukan cara alusun. Bukan. Justru akan menimbulkan apa? Kerusakan yang lebih besar Dan pertumpahan apa? Pertumpahan darah kaum muslimin Satu darah kaum muslimin gak boleh tumpah gak boleh Karena apa? Lebih besar dosanya Menumpahkan darah kaum muslimin Daripada hancurnya dunia dan seisinya Berat hukumannya Bahkan Ka'bah yang mulia Lebih mulia darah seorang muslim Daripada Ka'bah yang mulia Makanya ini hati-hati Dan cara-cara mereka itu akan membawa kepada pemberontakan Dan juga mereka akan melumpahkan darah Makanya kalau kita lihat cara-cara mereka yang menuduh kita Dengan murjia ah, Mereka mengkafirkan penguasa Akhirnya mereka tidak sanggup menegur penguasa Mereka menggunakan yang lain apa Pengoboman, pengrusakan teror dan yang lain Ini bukan cara Islam Jadi cara mereka semua tidak ada manfaatnya Buat diri mereka tidak manfaat Buat keluarganya tidak manfaat Apalagi buat agama ini Justru dengan cara mereka mencoreng agama Islam dan menjelek-jelekkan agama Islam dengan sebab itu kenapa? orang akan lihat cara mereka ini, justru agama Islam ini kok begini seperti apa, teroris agama Islam bukan teroris bukan, tapi cara mereka mereka lakukan justru membuat jelek agama ini jadi kita harus lihat bahwa bahwa kita bukan murji'ah bahwa kita adalah ahlu sunnah jamaah. kita mengikuti jejak Salafus saleh kita bukan murji'ah Karena Murjia berpendapat bahwa amal tidak termasuk bagian daripada iman, sedangkan kita menganjurkan orang untuk melakukan amal-amal soleh dan amal soleh merupakan bagian daripada apa? Iman, bahkan rukun yang paling tinggi lah amal dalam iman. Beda dengan Murjia. Murjia berpendapat bahwa orang berbuat dosa dan maksiat tidak berpengaruh pada imannya. Kita berpendapat bahwa dosa dan maksiat Mempunyai pengaruh kepada iman seorang, bahkan membuat dia turun imannya, bahkan bisa membuat nanti dia keluar dari agama dengan sebab dia meninggalkan amal-amal soleh, membuat dia keluar dari agama ini. Seperti orang-orang tarekat yang menganggap bahwa ada, tar, ada syariat, ada hakikat. Dia tidak melakukan amal soleh, tidak solat, tidak solat, puasa, tidak puasa. Kenapa? Sudah mencapai hakikat marifat. Ini tu kubur yang seperti ini. Jadi perhatikan bahwa beda kita dengan mujizah sangat jauh perbedaannya. Jadi ya, tuduhan-tuduhan itu enggak benar dan enggak perlu dijawab sebenarnya tuduhan itu. Cuma saya perlu jelaskan ini supaya orang paham Tapi kalau mereka menuduh lagi, enggak usah dijawab. Karena enggak ada manfaatnya. Hanya tuduhan. Enggak ada yang benar yang mereka tuduh itu. Ya saya pikir cukup sampai di sini gajian kita. Mudah-mudahan bermanfaat dan dapat kita amalkan. Dan mudah-mudahan Allah tetapkan kita di atas Islam dan Sunnah, menambah ilmu yang bermanfaat buat kita, memberikan rahmat kepada kita semuanya dan menetapkan kita istiqamah di atas quran wasunnah Nabi sallallahu alaihi sampai kita diwafatkan oleh Allah wa ta'ala wasallu 'ala, ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam subhanahu wa bihamdik asyhadu an ila wa warahmatullahi wabarakatuh